Hasubu nilipokuja kama kaidangu kufanya usafi. Eh, nikakuta mwanangu afagia nikaona ni sasa hivi hivi. Bwana mimi fanya na kazi nyingine nikafungua milango chumba cha kwanza mtu ashatoka, cha pili, cha tatu, cha nne na kushika mlango na ambaye 333. Naona miguu chini, watu wananiwaamelaza wa chini. Ikabii nikimbia nimuite mwanangu. Baada kumuita mwanangu mwanangu kuja kuona vile ikabii tumuita analala usiku. Baadaye analala usiku akaja kwa ombo mwingine akaendelea polisi akaja ndio kama hivyo